لئن شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ النَّاس كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ يَسْتَهِينُونَ بِآيَاتِنَا وَيَعْمَلُونَ بِهَا غَيْرَ يحب يشرح لي صدري ويصدر لي أمري وحلو الأخذة من لساني يكفه طولي <تصفيق> سورة الأنعام سورتي بيانة الشركة ولمشركينه تفتيلاً داعي ربك دلو داران ورثي کینزه وش درلایې په دې کې څه دې نن دارن ورثي او اقادات څه تا دا شواې امتحانات په هر باندې خون کې باندې هغه ورځې 내 هر ورد يسيوه اولا يساء آيات نمبر اكتا وستطرة توري يوصل ولسوم نمبر آيات توري او خديك رد شرك ايتقاذي داتول وقتامه ويمه يساء جاكتوا اقايا نمبر آيات مشرووشيه او خديك د شرکت پیری او د شرکت پیری د ټول افغانستان وروزم مې نه زه په صورتي انعام آیات نمبر 122 یو کلیه وشتوم نمبر آیات نه الله رب العز جزاهت کې او یو مثال کراوه یې نیت د قرآنی شریف او د دی علم ذکر کیږي او د جرررنا او سنید حاصل کوтал په دې علم او په حنا او سمې الله رب الیزت فرمای او من کان میتن باهینا هو جان لاغو نو ری یم فیبی سنا او من کان میتن ای هر آسو کیا مر فا احی نا ہو یوندیکو موندلران و جعان نا لغو مورن گردو موندلر رانا اگردو موندلر رانا یمشی بهی فنناسی که زیده گر زیده پده سرا پخلقو کی تمام مثلو که دیشی مثال دل پشان ده غچان بے ظلماتی کی پتھر کی لے سے منحانی مین ہانی وں کہ دیناں ظاہرکم دارنگو دکنی کافرینا جس کا کران تا نا جانو یا ملوم اور کیودی سامعکم کی ظاہری او اس مطلب دا کی پوری کی یو انسان مرو موږ د وندګ رڼاڼ ورتورکا او دې د رڼا واکې او خپلې کیږي په دنیا که خدای څنګه دی شي انسان د صبر ناراوته وي وندشي وي اولاد کې بدګي لاټین یا بل تراناوي او دې دې سم کیږي اصل مقصد د ژوند حيات نه مراده حيات روحاني دي او د مرګ نو مراد جهل دي ناګو دي ان من كان ميتن اي هر هوا سو تمور يني جاهل تا هي نابو د زندګي مونږلره انه علم او ورته دا علم دا جندي دارنا يوجدنا جاهل علماء وفي قبل الموت موت لاهله وفي الجهل قبل الموت موت لاهله فاجسادهم قبل القبور قبور موت الجهل قبل الموت موت لاهله الجهاله لنمرن ما في يوم مرقوبي جوانده انسان تشانه مرده فا اجسامهم قبل القبور القبور نذذي انسانان دا بدننا دا قبر نمخ قبر كفراتي بي دا تجبيه دا جعالت مرده او علم دا حياة و دا جمعه يو انسان ميتن مراد دوليب عباس رضي الله وقالنم فرمي إيه كافرًا فهديناهو يو إنسان كافرًا فهديناهو مودة الله رخوتلا لأن الإيمان حياة القلب الإيمان دادا زر رانا دا هميتًا مروا كافرًا مشرقًا جاهلًا فأخيناهو موجودهك هدايةً ورتهوكو په احیناونه مراد تصویر ما و د ذکر کړې دین هدایت لیل ایمان هدایت او توبو ایمان ترسته د بیم کول تصویر ما فا و ذکر کړې په احینا هو به علم دا سره د ژوندې په پہلم د شریف او په خو د شریف باندې معوشٰ، Miyazira Kuratoch Der prajna mudedango, gesture instructions only along with those who remember them must carry out ar boy. � مراد out that wearing옷 snap they are not humans still alive. In the language of our culture, its importance of wisdom is to find friends, old godhead results and control on the په تېدي د شریف فاطمی کی ذکر کېري دي الان اموات الزینه کلیت علیم آیات ولم ينفعوها موږ هغه خلق دي چې پای د الله رب العزت آیاتونه مستل کېږي او دې ده غنه فائدنه اخلي نو اگر په جوند دي لیکن دا پښند امر دي لوځانه له کومورن او وګورئ د را نورن رانا رانا مراد تفسیر کو ته ویژه کیږي نور او حکمت مونږ ته حکمت ورکو یا نورن مراد نور ایمان او درنکول مراد دې نور قران د قران او منځ دې چې موږ لیکرکو نورن مراد کلیزه کې قرآني شيري يوگر جو منگلرا ورانا دا قران شریف ذکا فدی کے رانا پرتا دا رانا کتاب علم توھا دا منشل پارا رناوی جیکو شاعر ہوئی العلم نور والجهاله ظلم لا يستوي الظلمات والأنوار العلم نور ایلم رانا دا والجهالة ظلم ظلمة الجاهل تيار دا بیا ستلا یسوی ظلمات وللأنوار اغان او تریکه ته برابر کیدریږي دا رنگایان تشوی اکثر قران او دی سوت کلی شي عربی معاورات او شعر کو کلی شي ودی تشوی درانا سرور کلی لك إمام شاديره مغلاء فرمي شكوت إلى وكيع سوء أحذي فأوصاني إلى ترك المعاصي شكوت إلى وكيع سوء أحذي ما قبل الساد وقبل مشهة من شكايتكوت لما حافظك مزوري فأوصاني إلى ترك المعاصي لما توسيتك ما تغلل كبنا هنا فكذا فإن العلم نور من قضل إله وإن قضل الإله لا يؤتى للعاصر أعلم دارنا ذا دا الله ذا دا قضلنا أو ذا الله قضل دارنا جميعا ذا نور بل فيه بل كذا الله تعب دار قلبك نفسه نورنا مراد نه ايرم د قراني شريع د احاديث د نبيل اسلام نه ورننه مطلب د مثال زده یو څونه مردو جاهلو ناپوهو یا په حالت د کفر کېو مونږ ته هدايت کوي ایمان طرفه د هغه مردو جنورتي ورنا ورکان زادی په ذریعہ سره د خلکو کې ګډ دي او دغه دې ابن زيد په خپل ځی مثال د لیله عمر رضی الله تعالی کوفر علیه الله ورته ایمان او اسلام نصیب کړ بیا د قرآنی شریعت علم الله رب الجلال ورته نصیب شه به مثال ابو جهل چې ورو کې د دنیا او ځین کې نه دی او هميشه په تیارو کې پاتې شي مې هر او څو ځینې تمره دې نه جهل <سؤال> نا توه کافر مشرک اهي نه هو پس غلي کوم دلارا چې هلن دا قرآني شریط ورڅې نه دې بیا ایمان مو دې نه دې کوو لوځالنا لازمي ده نو ګرجو مونږ ګل <سؤال> لر لرنا يم شي سره خلق کې تمام مثلو کې د دې مثال لپاره چې هغه د ظلماتي جپته رونکی خارج لېث بي خارب منها ني وسنتي دېنا اميدارنګه خپله چوي کاتران او هغه چوي په ډول کوم کې يا عملون ان په ډول عمل کوم شي فکذلک جهلنا فی کل قريه اکابر مجرميها دتی زما قضا بینځم امتحان کې تل ته حق بیانې امتحان دا کمچ دکیلی مشران دی غلط مشران دي حاو باستا مخالف دیوشی مداغتی گرزو لی منگا فی کلی قریتی انکہایو کلی کی مشران مجرمیها مجرمان ددی ینی مجرمیها الکادر مجرمان حراس کر مشرانی لیمکرو کی حادر اطارات مکرو فریبو کی بی پدیدی كذلك أمان الضغطية النبي عليه الصلاة والمحكيم الضغطية أرتيغانبر صلى الله عليه الصلاة والمخالفين والمشارعان وصلى الله عليه الصلاة والمخالفين في غضغة خلق بديوين وما يمكن إلا بأنفسهم وما يشورون ما تعمل تدين مغر تدابي فديبان دبي يودي نفسي فإذا جاءتم آيات قالوا لنؤمنا حتى أنا وطا مثل ما رسول الله پلا شراوی ته دیتا یو معجزه را شرا کیته معجزه نو مونږ ایمان نه وړو تر دې پوری چې راته چې مونږه تا رسول الله په شان دعاوات ورکړې چې وی دل الله پیغام برانو تر ورته کوي مراد څنګه نبوت دی یې نیولې طلعته مونږه معجزه را کوي راوي را ته په کار پدایو چې ساتره نبوت مونږه را کوي شي تا مونږه اوس سر دېش دی الله علمو حيث يجل الرساله الله رب دې د دې په پیغمه کې چې کوم ځای ګرځي رساله پیغمبر پر اسلام څنګه پیغمبران الله جوړي الله تعالی باندې څه څه بوللي دي اجر مو صغار عند الله زړه اوبر دېږي هغه کسانو ته چې موږ رمان عند الله ذله عند الله ان الله معنا فرار کنا ولای ان لله و الیه الله ذلت طرفه د الله نه زه مانا قوتې من عند الله ذا ذلت دار سوې ثابت طرفه د الله نه عذاب کیدی د عذاب و ګتہ بما كانوا ينكرون فصواب د عودی مگر فرطون کی یا تو وعندما يتعلم أن يكون في ذلك الناس في كل آيات يتعلم أن يكون قد أدعوه أن الله رب العزة أعرف دعوه قبول وأن يكون هناك مكان يمتعون في كل آيات ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام تعالى أن يكون الله رب العزة أن يهديه في هداية كل دطا ومن يتعلم أن يشرح صدره للإسلام برانسی نے دلائل اسلام میں طارہ ظہبیہ اسلام اسلام میں تکوسو قالین شرح حضرا اللہ پیغمبر اے جنوں برانسی لے کی گلاوی کی قال انام نبی علیہ السلام اپ پر ملاؤ یہ دو کو انسان فلذہ کی رنہا داسی لگی نو را کہ نای د یم سینہ پن استو اللہ رب نے جو فلذہ کی رنہا گانی داخلی دلے نو سید رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرے سلام تا فرمی حل لذالک علامۃن ایدہ پیغمبر کے ایک دم انسان سینہ پرانی کلیشی ای دانہ صلی اللہ او سنا خشتے او کنا نبی علیہ السلام کو فرمی نا او علامات او نقشتے نبی علیہ السلام ورته دنه ذکر دي از تجاسی مينداري غرور یو دي انسان کدي يرغوم په اول به شروع شي مينداري غرور دو کې د قرنه د دنیا سره د مينو محبات کینشي کله دو کې کور دي دی. دین وال انابهه اله دار به شو قومین له پیداګی د هغه میذګری د قرصان کدي اخرت د باخرت با د پارا عمل کوي في المعلامات النبي عليه الصلاة والسلام أفرمي له والاستعداد للموت قبل نزوله والاستعداد تياريك وللموت قبل نزوله مرق دا قارا مخي دا نازل دلو دا دينا دا مرق نا مخي مخي إنسان دا مرق تياريكي دا دريق كارنة كم إنسان تنسيكشل الله رب العزة دا دي سنة دعیات مشاگه دے دعایات مشاگه دے دا غا حدیث دراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیلو من يريد الله بین خیرین و فقیقو سید دین ساتا چا اللہ دا خیر ارادو کیو فقیقو سید دین تفقوح فوہ نسید کی دین سانتا قدین کی تفقوح تشیو ان یا دیهو جش رح قدر اولیل اسلام اللہ دا اسکی نفرانی دید یش را معنی من مولا صلی اللہ یو وخت ځکه چې په او دې په پېژندنې کې ځای جمع کیږي وایي او شرح الصدر دایوې نعمت دی الله پیغمبر اسلام یا دې د قرآن کریم په دې ذکر کې مثال د انبیاء اسلام ذکر کې داوود لپاره وخت کړی لکه محمد اسلام سره ته حاکړه شي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا نبي عليه الله رب الوجود محمد ذكر في سوره الانشراح مكتمل هذه السوره دي سي نصياره کی الا ن نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك واين ذا قرينك من قال لا سينسى الله يا وشرح صدر دا یو لوی نعمت یا رب بلیزت چا تنسید ومن یورید او چالا چرادیوشی دا اللہ رب بلیزت این یو ظلدو دیگوم راح کی دل را یجعل صدرهو اوگر زیسی ندد زیقن حرجن زیقن حرجن بازو لاماوی دادوانو یومسلتی لان دا تنگ فقوکی تنگ خلکو زویتن خلا معنی څنګه هر جن معنی څنګه دې دن یو معنی چې او دا کې مې له وینې ته یې څنګه ونی نه دیم تراره نیمه ولادي کړي زویتن څنګه تویل <سؤال> از یخص زوییتو از یخص زوییتها قطنګ در څنګه دینونه بالکل نه دا ترا بند کی کی ما <مامل> مې خبر هم دی دي بیر دین نشي برداشتوله او تصویر قرطبي کیږي زوی سنمانه څنګه او خرجانمانه عزیزونی دینه قسنه کې چې الله ورته پیدا کی په حق قدر او دی په هغه غتبېږي او په حق قدر او رضولتا ده دتنګيږي او عمر رضی الله وسلامه فرمای زوی په هغه وخت دغه خپل ویاړې ته صلاح دي ورغلي او نیکي دپارو د دې څخه صلاح را پاتې شي دا هاه وخت څنګه شي رسولي معاذ الله ترحم الله و سلام پنې زویق علامه دا را کړي څنګه کله څنګه شي نو دې کړه الله د ذکر الله د کتاب قبره وري په دې راشي ځکه را خوشالي کړي د الله په کتاب اورېدل زیم کله چې ته بې خبرې کېږي دپ او ش دمونو خبري حغي ته ډېر خوشالي نو دا علىعمل جلله رابلزد د انساننت تنګي ده او لنډي ده, ده. خبر او ريددو د کار خار نهدي او داتل خبرو په گانو من او دوو د تیار دی دامت خبره قبللو ورته داې سخ شووي که ان ما یو حو کې سما ب کې دامان ته ذالکای <تضالك> یایو الل <مزهزة> <مزهزة> الله رجیتا ذالسی گرزی الله رب العزت رجیتا رزمانا عبدالحیک نیاباز رضی اللہ و کران و فشیطان سرپری الله گرزی دا شیطان غلبا قا کتان کیمان نروڑی فجانی شیطان غالب شوی حق نروڑی باطل و yeah. ریسو تیار دی یم معنا درید ابن زید رحمتہ اللہ علیہ رضی اللہ رجس مراد عذاب دی الله دا عذاب پا خلق و غرضی کی ایمان ندرد دا سمر انسان حق خبره دا قرآن و دا حدیث و او دا دین خبر او ردل تطیار نمی لذب منتا ما ایتا غدنشی کی خلی او کد دنیا خبری شی جیب تونشی فحش خبری شی تسمات جیب دا گناہ خبری شی آغتا پا گنتو و گنتو او ردلو تطیار دی در امسول مجاہد رحمت اللہ علیه نام خورتبین خلق رده رجس المرادي مال اخرت في او خبرت المرادي چې پای کې خیر نيوي د تا کړه د تعامل تجارت په خیر او فائدې نيوي والله رب لزه دغه خلق او ګرني ایمان نه والله دې قبرو کې لګای دي چې څه دې ورته نيوي وها ذا ترا ربک مدتينن وها ذا او ذا قران شريت قران ربک لا غرب سلام ستي منغا بيزاوي ذكر کړې ال بيان اللي جاء في القران ها غ بيان چې کومه قراني کيريکراغه دې بالکل ديني غلط ده او عبد الله عباس رضی الله تعالی عنه قول روح الماری ذکر کړې مراد دې دین اسلام دې دالار دې اسلام مکمل ني غلط ده او قول ابن مسعود رضی الله تعالی اغوی اشارت قرآن شریف طرف تا اذا قرآن شریف لارد ربطا دا مستقیم النیغا او حدیث امراضی نبی علیہ السلام فرمیلو تا قرآن شریف تبارک از صراط المستقیم بو کتاب اللہ نیغا لار دا رب العزت کتاب تیج نو دا روایت دیاتنا نذکر کرے قدر فصلنا ال آیات لقومی الذکرون تحكي سراء واضح واضح بينهم ويسنا درعي سفارا داخلهم جفنوا نسية اقلية لهم داروا السلام عند ربهم زيدا فارا قولوا السلامة جاوية فنزة رب تدوية ووو وليهم ودى الله دور سديده بما كانوا يعملون فسبب دها واشوذي سامع كونكي ويوما يحشرهم جميعا رد مشركين بالجن ان ها اور سترایم وکوم دی لرا غون یا ما شرل جنو غویلشی اے دونیر دیانو قدس تا غثرتم من الانسی دان کی څنګه ډیر گمراه کیرو تا سو د انسانانو نا ادي سکرتم نه امام بخاری هم مطلاله کړی اے ازلتم کثیر من الناسی تذکر سو ډیر د انسانانو نه او قال اولیاءهم او بو ای دو سانده دی من الانسید انسانانونا رات بانستم تا ایراد با فیدا غز تیوه بازونا بازی دو مونگا ببازوین پا بازو بانده بازو دا بازو نا فیدا غز سل دان که انسانان نا دا فیدا غز تیوه ده انسانان نا بسید روک شون ما دا هسته دا او سم دا رواج بازو ماشمانو کمیو کې پیرانونو ماګان موږ تک ټول فدراکي ټول کي واپس راخلي پیرانونو د څنګه په نیبي پاجلای خبرم د دې ځان نه جوښري دا هغه یو قسم فرياد دی واغې دا هغه کې چې موږ تک ټول دې نه راکې په دې پیران خوشالي دل دا دې پیرانو फायदा وو دینتانو फायदा سره نه کوله دینتانو کوټونه وکولل مدار دې دینتانو फायदा میره لو فائدہ رسیو غو باز د مونږه په بازو باندې شیخ القران د مونږه له بیاات باندې دیبلی بطوته رې مونږه له وګدا واڅې ذکر کړی دې مونږه بطوته رې مونږه ساتو خوڅې کی هغه راه راځو کا چې د دنیا سفر کوم د دنیا سفر په زو ډېر څه کالو کې هغو پوره کړو بیا هغه خپل سفرنامه لیکلی و او tải کې چې د توتره نه ولږه ذکر کړي چې د زیرې انديمان کلاړم زموږ مسلمانان اولی دي ماته کو تاسو څنګه مسلمانان شې وي ادمو ګډه مسلمانان شې دا دې څه موږ کاذبر اعلان او دا هغه ده معلومات چې موږ څنګه متلماران شي د دې لارې څخه دې لارنګ ما ته تاسو کو دا ته یې راغله د دخلا کراپل قافری برادري تجارت نور کارونی وکاره د یو ځل پاتې وطن راغله شیخ احمد رحمه الله ناو پلار اوتله یو غړې جوړل دې ته د کوڅې غړې ورل جوړي دا ورته وي چې د سلانه کوي مځلتا کو او ارته کیدو دا شپې دې سارګازو هغه پیره میچې خوېي ډوټي ټوټي کړې وي او بیا زموږ د لوم نمبر دی په دې وایو ځانې ځاړنه شیخ احمد رحمه الله و ارتوي مجارا مخه کېجان اته تیر د شیخ احمد رحمه الله ګرم نواراله ارتوي نور نو خبره واه او دا لوم د دې نه زو په ډولي کې کېنه ما اوځه راځي ته لاس چې د ښاګې او شیخ احمد رحمه الله هغه ته ډېر ځانو کوي واچلي عالی او تواصلات او تواصل او ورولې کې پولیس دا پولیس د حکومت کسان راولل او دې یو راځي ته دا راځي چې یو ډو خلک ترواپست شیخ احمد رحمه الله او وروته او ادست که اردانی او که او یو زانی او دایرت آوکا او تین اصول قرآن شریف ویدی شروع که. اشکنی میتورت دینا که ایران رازی لاتونه کی ورونه نویری الله د احمد رای مولاده ورانی زیش را دیره تاوچرانی زیش را دیا بواپس شد. مخی کنیش راست دلی. سهار شد. د له خبرې د خپل د قران شریف او د قران شریف حفظو په صحر کې خلک له دې تل د سمندر د دریا په غاره باندې په سلامت نو سین تل کې غران شي په توګه کی سوجه دا شیخ احمد رحمه الله ورته د اطریان الله موږ د پیغمبر علی ګلی حالت د کتاب ورپري اکل مونگا داوی و محاجیت پیرین میشی رات لگه. ورته ورطوی مشر مونگا سا دا خبر علی اومنو تب بلی محش تبیه ایسار شن. او کبیام تبج شولی او دی دریاب و غرست دا لابونو دارانقلل سمکتان مونکو ندستی دا مونگا خبر علی اومنو شیخ احمد رحمه الله ورطیز تهیده بلی محش تبیه ایسار شو د بیا بوتلو ته خلک تراولن د بیا مقتصار کیلو قرآن کیری پیړی شروع کو ځان یو د ایرتا وکړي ایران ډیر کوشش وکولای خو لیکن کامیابی نه شول شه احمد رحمه الله ته ویل کی خلک ډیر نه پاتل او بسمون ګیز نه لاړی شه احمد رحمه الله دیاخل کاران ته سباواني جګ جوړوي رسول د ایمان راولو هغه با تصدیق احمد بن یلد محمد د وجه میچي ښه مخفي شین ماراجا ته داسې نیو او چې دی ییده چې دمر خپل کارنامې وکا نو به د دوی تنظیم کې قوم مسلمان شي دیار شیخ احمد رحم الله علیه ونه من جزيره دمانتي دی اولي جماعت لري ته من منی جور نحسل فیدیانو چه خلقنا کسما کسان تکیفونو داگه رسول خلق ورطران مدد شویلو دیدی کنو بے منح تکولی وبلغنا عجلن اللیگی عجلت لنا اول سیدی لنگا حانیتی تا چیتا مقرر کر واجبنگا پارا قال النار المسواكم وفرمئی اللہ رب العزت پور مسواكم زید تاسدیں خالدی نفیحا امې شي وی تاسو په ځان ننګي الا ماشاء الله مگر هغه کې خوښي د الله رب ال عزت الا ماشاء الله کوم مطلب دی یو مطلب عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه ذکر کړی دی ها او الا ماشاء الله دا استثنا منقیدا امورات د دین څخه چې د الله خوښي مراد دې چا تک دل الله خو شي د بس د کی مراد دننګار مؤمنان هغه د تی روبازي نور خو به هميشه په او دی وي او چا تک دل الله خو شي مراد دننګار مؤمنان الله و تی روبازي بلګ نه باڅ الله او من شاء الله دلته ما په معنا د نن سره دی چا تک دل الله خو شي الله به جهنم ميږي زم توجي اکثر مخثرين دا کی إلا ما شاء الله فيزيدهم فيزيد لهم العزاز نظر جاءت كذا الله قوس شيء نور نور وقت اعزاز جت وطن کو بنی اور زادون وقت لال جتی بیشک رب تعالى حکمت والا اپو ہدا دیں وكذلک نولي بعض الظالمین بعضا بما كانوا يكتبون ذا بلا قباب الامتحان pkg کہ كما ظالمان دي دا خلاف دی اسلام و خالقین بی آریقو لگاو واللہ رب العزت شده دادا مسلمان امتحان فدی کولو دا کرسد امتحان کولو واللہ بی خلم اسکی کو یوگلوان مسلس آخر کی اوطا بطن اخلاق کی نوکہ ذالکم دارنگی نوولی بعض باز الظالمین بازن آرومنگا بازن ظالمان لرا بازن کبازو بعض حد فرس میکانو خلقو باندے امتحان د قارا یک ماکان یو تګونت توګه حریصي سمل کولونکی یو مطلب آیا دا, دا دی چې اونګا بازي ظالمان په بازو ماندیینو نیکان و خلق باندې امتحانم بعض ظالمان نونګه په بازو نیکان او خلق و و امتحان د قارا او دا هر زمان کې لوی لوی ظالمان نیکان نیکان خلق هری په کس نا کسو څخهګنی مین مطلب دایات ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہے میں زبیر رضی اللہ تعالی عنہم نے زیرو مالک بن دینار کو فلالے سے قتل کر دیا۔ بعض الظالمین اے او بعض ظالمان بعضوں تو بعض باندھی مسلطوں گا بعض ظالمان تو بعض باندھی خلنے سی پیوب الباندی بنا کان یو ټیګون ته خبر دا چې دې عمل کېونکی الله رب العزت یو ظالم په بل ظالم باندې متلصي نو خلکه جګونی شروع نو خلک څنګه پامان نه دي او اکثر دنیا جوړې څنګه نشان کیږي اکثر یو کی. بل باندې خلکه متلصي په وخت منګریاوي څه زمانہ پخ اکثر یو بل باندې بیا لري الله رب العزت دې یو بل باندې متلصي نو خلک څنګه ځي حدیث کی راوی بخاری شریف حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایلی من اعانا ظالما صلی الله علیه من اعانا ظالما یعنی دا کو دیو ظالم کړي صلی الله علیه را ظالم الله فريد تن ما بالمصلكين دې ظالم سره لګیا دې انداد کی جړ ير ظالم ما فريد بدمانځ دي نما ته خلق ثاني دا ظال د د بالاله راج پهې تن باې مسلد ک چې د اماز پهې يا معاشر الجن یا ماشرل جنېول جو ما ټیا ل پانو د انسانانو علم یادې رسل منكم من کوم نو راغلی روسنو من کومپیبران ستااسونه یا پوسونه کوم چې بایدنوې پ تااساندي آیا چې ونه او یرونی ویتاو صلی اللہ علقاء یومی کم هادا دا ملاقا دا دیو یا ما شر الجن والحنس علمیات کم رسل من کم دینا معلومی که زاہیز آیاتنا که فیغانو که هم فیغنبران راغلی او بعضو دا مسلک دی که فیغنبران جناتو که فیغانو که هم انبیاری اسلام فرق راغلی دیت څه خبر اضا ده چې په پیرانو کې پیغمبر نه درغلي څنګه چې مجاهد رحمت الله عليه ابن زید رحمت الله عليه ذکر کوي ولي رسول من الجنني ولي من الجن رسول په پیرانو کې چې پیغمبر نه دراغلي اصل د انسانانو د پیغمبر د پیرانو لپاره هومي او نبي عليه السلام څومره واقعيات ته دی ګواه دي چې نبي عليه السلام پیرانو ته بیان اګې څنګه عبد الله <سؤال> بن رضی الله <سؤال> تعالی عنه لیدل او جنداسونه مشهور مشهور شپې نبی علی السلام کوي ورځ عبد الله بن رضی الله تعالی عنه کوي نبی علی السلام د شپې کې پیرانو په بیان کولو دا رڼا دی نو کې نبی علی السلام د پیرانو داغلو الله رب الاول د ټولو پیغمبرانو دی ګلی حق انسانانو کې او پیرانو د بارونو پیغمبرانو په تن फायदा ای بدی شهیدنا علی ان کنان گواهی کومن پاکولو زانو باندی و غررت ممو الحیات الدنیا دوکا چیزیو دی لراجون دی دنیا و شهیدو علا انفسین او گواهی بوکی پاکولو زانو باندی انهم کانو کافرین بشکو دی کافران ذالک آدار دی وجنا علم یک ربکا بشکن دی ربستان محلک القرآن حراکون که دیوکلی بزلوین تطاق ظلم بشکن دیوکلی بزلوین تطاق و اهلها یا فظلمترا و اهلها غافلون او اهل دعونا غافلنا خبره اللہ دعسنا ایتی الظلم اوکی جس اللہ رب رضیت ظلم الظلمترا خلق حلاکی بلک الله رب رضیت و تمخنی علی اسلام رولی هرسو و هولی و ایتی خلق نمانی بیاد آگی نرسو حلاکی و ما کننا معذبین الله طرحه پوری آزاد چاہتا نو ورکی درڅو چوپ پیرانګر نه ویلیږي وکلا هر څه خبر چی دعوی باوجود دینمن کیږي الله رب العزت له هلاکی ولکل درجات او د پاره هر یو مرتبه وین مما عملو دا غنا چې دې عمل کړی دي و ما رب کوو نه دی ربضا به ما یا ملون دا او تناجودی عمل خوندي و رفو کل غمی او او رب استابی پروازاد دی، زر رحمه قاونده محروبانی دی، این اشعه که خوخشایل هکم، بوبو زیتا تولارا ویستا من بعدکم، او پیدا با کی رسو پادکی رسو سالتونا، پیدا با کی رسو سالتونا ما یشعه او، حقی چه خوخشی، کما انشعه کم لگا چه پیدا کری من زبریتی قوم آخرین، با اولاد تقوم لنا فسنن نحكي لك الله دي تاسو چې زه دي تاسو وتاه څنګه جوړې موږ پیدا کی این دما تو اذنې کنه هغه جواب کولې چې تاسو ترا لآ تاسو مقاله څنګه ما انتم بموجزين او ني تاسو عاجز كونک الله له راکم جوړې كونک الله له را یعنی کې را سویل الله راز قولیا قومه و ای نبی علیہ السلام ای زمام قومه مې سوی علا مکانه د کوم په خیال په طریقه په دینه صالحون دې نی امرونی کیننګوم عمل کوم څمر فزاو فحال منا پر دې چې کوه بشی تاسو من کانجام یا پر دې دا اچات چې لهو اپه لکدار کځه افاده وې انجام اخرت یې په دې د اخرت دا یو کیسوم هم ده دی به له تران نمبر بیان وکړو چې نن مې کې نه ویل لسنامره دې چې نن مې ملي څومره کې عمل کوي دووم لګیم تاسو مخوي تاسو هیڅ تاسو دې یو ځکه راځي آخري کور بچا د پاره خېستوی د اخرت دې د چا خېستوی د ځال خېستوی کې این نه لا یو ظلمون شان دغه کمیاب بنشي ظالمان او ضرور الله مما زرع من الحرز رد شرب ذالین غردی لیل الله الله لرا من ما ذهب و ثناء درها کی پیدایې له من الحرج د کوسنا والانعام او د سناورونه نصیب لېسان پسیره مدارک ذکر کی او جعلوا لله او للاصنام نصيبا الله لا فارا او د ودان نکان و فارا ضمان د فارای استګی ته صد الله پنمرتی اتیا ګر الله پنمنمرتی او وحدت الله والبالغه کی شاولا رحمت الله علی ذکر کی نفیذات بدي که ذات سره په شرې پر سو ذکات او بولو خرا دی په شقی پر سو پول هذا داوه فقالو که س بدي هذا لله ل بظام هذا الله دا فصال الله د الله لپاره ده بظامیم ف خال کونه بظام دی دا کار په خل خالگان ن پلو هذا ل انا او دا بلا د شطو ز لپار فما لیخره کا ایم په ځای د پارا د شریکان د دی بوان کلا یا سلوا ال الله په څنره سیدا یان رسیږي حصید الله تماکان اتی الله کوتوی مراتب مساکین د الله هیڅ دینه تا ورته کیدله نو دیو چې کلا خیرات زکات ورکولو نو دې یې به خیرات یو چې الله کوم غریبانو چې نه ژوند در الله کوم درګاو دا ته یو بطانو درگاہونو ته نوکچری دیری دې وکړه تعالی الله رب العزت سنې وکم دېره ورقول بس کمشل وبڅقم فل بل تعالی الله رب العزت غنیو کې دروازه دی والله صبر کوم کې دی او کچری دا درگاہونو سنې وکم څه ورقول مکدين وبڅقم فل دی وزر زر کناوازه څنګه الله دې سینا دې طرف وي اسنه چې دې غو سنې شنو دې تکلیفونه راځي موږ تکرار راځي مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ <سؤال> وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا <سؤال> بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَغَافِلُونَ وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَأْتِيَهُ مِثْلُهُ وَلَا يَسْتَأْذِنُ رَسُولُهُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا وَكَذَٰلِكَ أَوْرَثْنَا خفزکوری مونگا دا پار دا دیرو من المشرکینا <سؤال> دا مشرکانونا قطلا اولادهم وجل <سؤال> قطلا ولد اولاد دی شرکاؤهم دا وجه دا محبت شرکانو دا دینا بیوردوهم دی دا پارا چهلاکی دی لراوری الگیسو علیهم دینهم او گرورتی پدی باندی دین دی دی قطلنا مراد بازو لماوی قطل حسکی دی اتون را مطلاله و نور زکرکوری دیم ا دې نتیجی چې وحی کې د قتل اولاد وکړې له کله حضرت محمد رسول الله او شیاغان او دې په يهودي کې راشتوي يهودم د الله په نوم باندې قتل اولاد نه او شیاغان پاهي چې ریټیکس ته څو قسم شیاتون پکوهني دا هغه دکی شیخ القرآن دغه محلات پر مهزه طالبګری په دور کې پنجاب کې دا د موارم را وي یو سر راغې ته ووي دا زامندي را چې د الله کنی فبانې کو زدي کو خلې ته نه وررکول ستا زامن دي زما هم دامن دي وجرې کو ش نه کېږي ورته وي خذا که دامنستا دي نو زه و خپل زانان چې دا خو زما زه قتل کوم او پا خفر زان تا پا مریبانی چاڑراک کل او زان مرد کن. او داوی کنز حسین او حسین رضی اللہ و طرح نم پنون مانی ما زان نظر کن و منق پنی کن. اوشی آگانو یهودو که دا تری کشتی بازی کرکن اندوانو کن دا تری کشتی کن. ویم سوز علماء داده این دلتا قتل نمرا قتل مجازی دی. ته مجازی دی کی خپل اولاد د محبت به شریکان خپل اولاد هغه په شرکی مختلا په في ګناهونو او دا اکثر خلک کی اولاد په زیارتونو په دی کې دی او دا وی واجب ول خدمت کې مې دې نه خبر کیز دې چیز نه خبر خراب عقیده پات دي شي او زیارتونو په دی کې راه زندگی کې من منجو ردا تللی جوړ شي ورڅاو د ژوند د سختو مرده کار را پات شي او دام قبل اولاد قطلول دیتی سید دین تعلیم نور کول و شدیات اکی مفتلا کول او دا غیراللہ درداؤون و درداؤون تاریخ شکمت کول او دا فضونک دی زمان کشبی ولیلویسو علیهم دین هم ولو شاعل اللہ و بچریخ د خشوی دا اللہ رب لیدتی لی فزور ما فعلو بدي بداکارنه اکده فزرهم تسکره دیلر او مایفترون او ها شدید زانه دروجوری وقالو اوهل بذی هازه انامون دا سابی وحا سنتسل حجر بانده لا یتاموها نبو خریده لرا ایلا من نشاو مگر دا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا بزامهم یفعلون او تنور ساروی و حرمت زبوروها چا حراموها سورلی دا هاغی ینې پاغې باندې وسولې نکولا څه پاغې باندې خلنا ظهوران مراد مجاهد رحم الله زکرقي ان الحملي باغ په شابه است برابر مې او دا زمېږه ميدان کې چې نهایت د مخې ته شو د ایرا سایبالو څیر هم د 100 سیمو مخارف دی چې پاغې باندې یې کار او سنور تاروي لایز کوی نثم الله چه نبی یاذو د الله تعالی علیها پاغې باندې علیک او وقت کی بلان هم دی پنې ویلو استرا ان علیہ دوجی دروجو نه په الله باندې ځنه خبره ولا جوړی کیږي الله څنګه دی تهجزم الله پنې د ستاب اور کیږي تا و ماکانو اترون او سبب د هغه جوړې زنه جوړون کی دروجو جوړون کی وقالو او هل بدی ما پیوونه هاذه الانامه حاجه فقیکو رضی زناورو دیدی خالص <سؤال> او تللی دورینم یوا ییدی خالص <سؤال> دې لپاره د مې نه رینو زمونګان ومحرمن علی ازواجنا او حرام دې فقزو زمونګاندی وینکم من تکن کچری وبدام مردارا تر دې مردار ورته به پیدا شه فهم کی شروطا ازیا کې کې راځم نی شریټان دې دې پړې شي تر الله فرم جلدې سزا ورکو مونږي ته و هم د پدي زیاکې خبرې کوي بشککه دا الله رابرزت حکمت والا او په ذااتې په سره ل نهتهبي سرهطوانیان دي حال کسانته لو او لاده همم چېوي وجهي اولاپل سخن تووجې د کمهقالک نه دغی من توجهې دله علم نهحرممو او حرام ایت ما رزق الله هو او وركري الله افتراءا توجدرو جورونا على الله ترحمان دي هذ ذل وما كانوا مفتدين دانتي ترادي ګمرا شيوي او ني دي لار منځنتي هو هو الذي دللتم دليله دي الله رب عزتها غزاد انشأ جنات بمعروشات و تی پیداکوی دی باغونا ما روشاتم چتوالا و ما و ما روشاتم او بغیر چتوالا هم. عبدالله بن عقال <سؤال> رضی الله و تعالی نو فرمی ما روشات و هغه آغا باغونا تا غیره برشی پرشان در چتشی. مثال <سؤال> فطور انگور او دست زنه اسم رو برشی نو لکر چت پرنگ خلق و لزجو بی هم بخاری. او سن زنو باغونای سدار سویش تبا غیر در چتوی نیخی بوشی وان اخلاق جری و زرافتن مختلفن مختلفی او کلوو میوی لاری و زیتون زیتون رومانا باندې را متشابه هم و غیر متشابه متشابه هم و غیر متشابه طرق نو مطلب ذکر شوی او اکثر علما دا مطلب وکړي چې پخیر مدارک امام نے پخیر انو مدارک ذکر کړی متشابهیان سیلاو نی غیر متشابه تفصیل یوه شانتی او او او ایو شانتیوی و غیر متشابه او جدا جدای تیوان می فکن که تبیر مداری کمامن سیفیر مفلی را دلی که او افتر می دا او داغتراتی یا یا کودی و کتم راواتی امران به یو شانت اختاری چې که پراد که نخون که بدا آگیس و بخواگیس و تراخیس و یو د و کې شانتیوی نخوندو نکه مختلیس روی یادا متشابه اند یو شان یو شانته وای نو مراد په هوا نور و یو شانته کلیږي هوا غیر متشابه کله کی بیاوشي لبی خپل لې کې ترسې کار خدا وا کی یو قسم وګور نه هرڅه کلیږي چې څنګه د ټول یو شانته او څنګه د هغهي جدا جدا وي غلوه ری می تمرې د میو د بیا الله نا یدا حمر کله کی میو د بیاو د باغونه کله کی بیو وَا تُحَقِّقُوا أَوْ حق ده دِيَ وَمَحَاسِبِهِ فَرَضَا لَوْ كُنُوا دِيَ بَانِي فَرَضَا كَتْكُولُو دِيَ گانږي وَلَا تُشْرِكُوا أَوْ زِيَادِے مَتُوي وَلَا تُشْرِكُوا زِيَادِے مَتُوي امام رازي رحمت الله عليه ذكرږي ولادت شيکُوا شرک مَتُوي اعتراف نہ مراد پدېږي کې شرک دې امام راض دي باز لغير الله کونکو باندې خیرات او زکات نور کوي او تدبير و هلماني امام اہی السلام ولا تبتغوا الى التيات دي ماوتيه الله تعالى هر كما تو الى الله رب العزتنا فرمانے کے لا اس طرح سے یقینا الله رب العزت محبت میں دی اس او بازي تصارون حمولهن بار و علی وفرج او باز اثر علماء ذکر کی مراد دین اقار والا چاہیے بار, بار اون لے لکه اوشه دا سیزون ویلی دارو نوری و فرشه فرشن مراد جواهر القرآن که مولانا ولام خان د مولازی کرتی فرشه ورقه برداد مراد که نا زبعه که دون که او فرش ور تذکو فرش تریز نکی سره یعنی میزوی برابرگی تی حلالی که نصاروی خلق از نکی د رو گردی و بی حلالی که و فرشه او دفده وجویلی که مراد که نزبعه که دون که و با سیزون او باست آقاوی صورلی والا یا مراد دینا زنگی که زنگی زنگی فرش که کم علماء صورلی ولا تن مراد اخیلی بازی صرف بار دا پار استمالیگی لیلی باون او دی رو رو دی او باست ساروی دیت که آقاوی خلق صورلی که تیز دی لکه از دا سیزی نشو نا همطور اکتا, دی دی اکتا دا دیست مال خلق دا صورلی دا پار اکی که وزید تا پیزان او رسی فرش ور تفلی ودیوی لیک یا اتم مدد دې میکته دا دې چې څومره منډه دي مثال په توګه اصلي چې څومره ورځې به نه غ روانه څومره تیزی چې دا زمښت راښکته دي او دې معنی جواب قران کې مولانا علامه الله خان هم لاکی چې فرش مراز دغه کې د دې ځایه ګونو پرې نعمت زحکم الله او ثنا چرذ ګر کړ ته الله تعالی ولا تتبو خطوات شیطان او تابع داری وو د طریقو د شیطان د شیطان انهُ لَكُمْ عَذُو مُقِيم یی جننګل پارسا د دې منډه کارم سامانیت ازواج نو د خلکونو منځ ته یی بل د دې موږ سامانیت ازواج اته کیس ما جوړی د ګډو نه ګډ او ګډا منل او د او ما او د چلو نه چلی او چلی قولوئے نبی علیہ السلام اعاذکرینی حرمہ امن امان سے میں اسل پری بارکنے مشرکین دی او دا حرام دی دا نہ پڑی لکی کیا ہوے لاگن او چلی دا حرام دے دی پراک دیوے درے پیدا شل حاجی ہوے کم چلی پدی کھیٹی کرابتی دا وچ پراک دی حرام دی اللہ رب عزت دی دیوان رکھ ويا نگیل <سؤال> السلام <سؤال> اعاذ کرے میں ایا دا ذکر چلی او گڑ حرم حرام دي امین ان طین یا ذات مؤنث چلی او گڑا ہم مشتمل ی حاج بنتی ہوئی مجنمین نی یعنی بنتی ہوئی بدی بند ددي ان طین رحیمون ددی دو منتو گڑے پر کھیت کی سری لے کلی پر کھیت حرام دي تا زوار تو حرام ہوئی انہیں بیونی بے علم خبر खबरتی માતા په کوی طرف دریل تران این کو تم تعالکین کې كريتا د सृष्टि ني و منل او د خوانونه جوړ او اوت و منل بقرين او د غوانونه جوړا وا اوې دا میخه ذکر په ګریش د علماز ګرتی ول جاموت د کل بقر می خدای په شان د غوان د وي د جنازې ذکر دې وکړل قل اويا نبي عليه هيا دادو مذكر او دا غواي حرام دي ام الانسا <سؤال> ييني يا دادو مو انتسوخ او غوا اما اجتملت يا هوا جبنسو يا مشتمي وي عليه فدي ارحام الانسا ييني رحيمونا دا ده دوما دو فدي اوخي فخير تكسي دي ده غوا فخير تكي دا حرام دي فساط ورد حرام وي دي بجوتان وم كنتم شهداء ايا وي دادو موجود ازا سواكم الله و بهذا چې ت کړوه کمم کړو تا الله تعال پهدي م پحلل فرمت موجود د ظای جوړوي نو ف من عظمو تاسوم ډر على الله كبا د حاله چاانه چې جو پله را دررو زلن الناس د لپاراج خط الناس د لپاج خط کې خلک بغير علمين د وجه د علم إن, ان الله ب بشكل الله لا ي دقوم ظالين هدایت نه کوي توپیک نوور کوي د قوم ظالمانو ته قل لا اجل فيما اوفي الیه محرما اتره وه حرام ما عامل مشرکین یکم مشرکان وبا حلال غنل او حرام به ورتنی وی نوایا نجل سلام لا اجذو نبيا ممن مز فيما اوفيان ها وسکه جوی ګولې شری یما محرم حرام علاب ضائمين تو لرا إلا أن يكون ميتة دا او یو خورم جی باندې یو دومره خصوصی عقل لرم الا ايګونه مې ستان مگردا چې ورغاره او دمن مسوحن يا وینا به ژوند کې دمن وینا به ژوند دا حرام نه ده او ما په دې چې تم وینا لېرګ موځ دا به د تحلیل توګه خلاصه مو نه یم دا حرام اومه دا, دا او په دې باندې کپړې مون بل او کوم وینا چې درنه په دې بدن کې پاتې شریک تار وي دا حرام هم او قدیبان کپڑی هم نبیل مجیدی تو او داما مصلوحا یا وینا بهیزن که او لحما خندیرین یا وقا دا خندیر پای نغوری جسن دا پولید دیگن دیگن او فتخن او پولید دینا فرمانی د الله او اللہ لغیر الله بهی یا سوی شیلون دا اللہ تعالی پدیبان دی دلتا زین که سوال دا رازی که حرام که صرف دا سیزن نوز نور حرام دیوسته د یو سو د ولی ذکر یو وجو لمزه ذکر دی دصورت نکيوم مته کې د بدون حرام دیو جنې د دې نترو ګورو سنونو د جنہ مدینه کې حرام شه دي دې په لاره مو دا ده چې په دې کې د حاضر اجازه دي حاضر اجازه دا مثال په څو کې دا یو ملن راشي او تاسو ته پخې بیا گرمي کې شربته ور لوګ اغه یره زدانست کنه تو ارته دمخه واسکی او خام خادث کی دا مطلب ني چې دمخه وکي او بلته بنس کی خدا موږ ته انور ملياري طارق و ځای کی خدای نه خام خاوس ته چې تا هغه انتظار دي چې نشه کری تو ارته دمخه څه زیاب یا لري دي دڅو مشرکین او ذات دینو حرام نه ګنل قران شریف هم دي چې څه ورته ذکر وکړو نور په هغه حرام ګنل کې دي خدای مونږ حرام نه دی و فمن لذو طرف صار حاسوک متاش غیر باغی نی ذاته کون کے ولاد میہد نو تن کے غیر باغ ولاد با ولا ان, ان کی ایمان و دین پر رحمت اللہ علیہ ذکر حاجتنا زیاد دی دیلی کی غیر باغی اور دین وانا عاد من ذاته کے ذاته کون کی دانه دې بیا کوټه څنګه موږ را راوړو زه موږ څه وینم غیر باور کني وي دې زیات هغه ځکه حییت نه زیات بنوستي بلکې څنګه چې حییت ضرورت دې چې ډېر ستر ژوندۍ پاتې چې موږ مردا راوړو اوږتي دې دید. نه زیات بنوستي او زمين قوت میدان څنګه راوړي دا آدین ترازي دا امام ابو لیفرا محمد صلى الله عليه واله وي او نور ګړ اقوال په تفصیل سره یو پرګړی پېټي کېږي پس دې شي ګراب اور <وحفور> رحیم کی اشارہ دا موردا را ساده فار حکم حلال نه ده گناہ دا قلان وی ته موافق دی دا سوکرانه او حلال نه ک حلال بیا په سړیان تم را کړی شي وانل دی دی وجنا اور او فاہم کسانو حاادو چنجانو حرمنا حرام کله موږ پور اریو دی نوالاسیز دا رموز په مخکې سره کړی او زطر از فاراز کیلې کیو وَمِنَ او د غواول غې او د ګړونه هررضم نه عليه نیم حرامکو منپديبانې شومه وما واز د دو اللهحملت د وما مگرما عملت جوورو وما چې د پاسه شاګو د د سرروبه او هووا یا چې کومو سر بهه او د دې سرکشي د وجه روڅو وژنې کېږي دا هیڅ ځای نه مو باغیږی دا څلاور کوم دي تاسو دا سرکشي دې کینا له ځای پون وي کنه مخاریک دیو يهودو سرکشي زیاته کار الله ربو جو دواز یو په دې باندې حرامات دي یاده کو تاسو نشي استعمالوي معمولې معمولې واز دی چې کوم د علم سره وا یاد شادتاتان یاد اډی کو ترن په دې کې د اواز غړي ی هغه دې لپاره استعمال دی نور رالله رب عزت دې باندې حرامه تا دې څوک دې با لاس دی ویلتا اندتدا کوم تجارت او بدن کی وی اغه وازی وټول روانه کلی هغه دې وی لیکي کیری دې کې بیا بیاه خرڅول او استعمالول ليهم وی الله رب عزت په حرامه کې دا خوا او پیو او غذا خطواز کې پاتنه شه دینه خداله وایې چې نه یو کی او دا خرڅول مجاز دی از دې قرانک کې حدیث تراوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تر ما تقبصم ما تقبص اليهود اے جماع امت والا خلق او تا چې ارتکاب نه ته امت کوئی د حرام کار څنګه يهود کړو حاوی جان پارا تستحلو محارم الله باذن الہی دلع رجل حرام کړي نه پارا حلال کړو او کہ باذن الہی تمام علما مليدو کو بیانو تران او ګیرې سلام بلې دې کی فرميایا او سو قات الله الیهود الله رسول دې دې ہو کی او مات علیه مو دې ہو حرام کې دې یو دې باندې واګدان پجملو ها فبعان دې بها واز دې ویلي کار او هغه بیا بیا او اولا او لایې چې زکه ظلم فاتو زکا ایو دې او ځنبه فرهادی به هني به د عزت راځي شي چې قرآن دې دا مسایې محترم شیخو قرآن ولانو نصیحت شوهي د ګویان تچلول بیا ډیر ځوړی ثاني کنه یو کار ځان لپاره حلالي نوري بهاني ورل جوړي دوی من بيته یو ځمیدار پلازه ځمیدار ال تکار کولو وړه پلازه ریده ځمیدار عربی کې کولو یا میچ دګاڼې کولو څخه غیانو نوټ دی یو جرز اټولیو جرز دې ته پوښتنه منتي دا یو څه راټول اچولې دي رااو څه دې دې بارے مې اچولې دې په دې مودې وي نو کو دې کی نو ما ته په دې کې از جرز زواست راځین ذمہ دار ونه منتي نو ورته وی وي دا څه دې باندې او دا سره خو دې را خو دې نواز کی ذمہ دار ورته موږ ته څه جوړ درته ټلیفون خو دې لاته طریقته او دې کې دا څنګه څه څه وږي من يهود مليان و هر سيسك بدي شلو الخور فهو بان بان اول تحقید او رز نجده بلي رز سو داخل او رز نجده دارا كربی واضح لك الله رب بلدت حرامك دیولا بلدت رسول ونسا عربي بلکا او بقبل اجاها غز سمارو الله خرصو لبیغم فا ان تذبوكا افتا كربی نسبت دارو في تاته نبي عليه السلام فا قل بس وردوه يا ربكم رب الساسو زو رحمت فاعونه مهربانی پر اخیری ولا يرد باسه او واقف انك ازاد الله تعالى عن قوم المجرمين تقوم بمجرماننا سيقول الذين اشركوا زر به وي با کسان تیم چریکاندي لو شاء الله فجري وقشوه بيد الله رب العز ما اشركنا من به شرك ولا اعاونا او نضرام زمونغا ولا خرنا او نگوه حرام کرو یعنی مونده خلزان نا منشه انسسیز و دابده اللا خواه خوزیز کذالکا امده غرنگی کذبا اللزینا من قبلهم نثبت دروکو ها کسانوش محکلوینو حتا غاقو گعتنا تردیفوری چهو تکلو دی عذاب دنگا قلوه و ایورت نگیره سلام حال عندکومه شیطا <سؤال> سلام <سؤال> من علم سفوها <سؤال> سدلی و دی خبرم آمی لنا فکرو باسی زمون گا پارا یعنی را پیشی که راکتاری که مونتا این تا تجونه تاسو مگر دبونان و این انتم الا تخروسون او یقینا نتا مگر اتکلین فتو کل پار کل باندر آوانجی سلو ویا نبی علیه السلام فلی اللہ الحجت البالغه فس اللہ لرا دویل دے رجیدون که کامل فلاو على اداکم اڅکېری او شېوې د الله تعالی په زور باندې له هدار کوم اجماعین خامخابه هدایت کړې وي تاسو ټول او باندې په ایمان نه روري قل او یا نبی عليه السلام هلما شهداؤکم الذين راو ایمانکم شهداؤکم الذين گواهان ثارا ساو شهدا منه شعب الیز رحمه الله فطر رمضان کې کړی علماءکم تاسو هغه میان راولي او زالم مصیر کنیږي رحمت دا معنی ده پس تاسو علماء وکړه خبرښت نور راولي تاسو هغه علماء موږینې گواہی کی هاه کسان نشه دونکې بیان کی ان الله حرم هذا یقینا الله رب للحرام پی راتځینا و این شهیدو پس کاچری دي گواہی بالا تشهد تسته گواهی مو گواه دیگه سران. پراتش هد ماهوم مبیار اسرام که اتم دیگه سر گواهی نکوله. خودر تا پراتش هد ماهوم مثال پتو دنیا کسان زکتان حاغ بحثیه. نیو وی زیر قبره نمانم بلوی جزیم انم ما کرا دلیم شده. و دا یو چی گواهی اون تی اجتیع پده بایند دلیم زیر دیگواهی کم لا خبره دخل کسیه. و دا بل قبیادت کنه بل ذکر موافقت یہ رہا سید استادا خبرم دلترم موافقت قبول فلاشہ نہون دا معنی کی دې سره گواہی متول فلاشہ نہون باندې ملي ذکر کی الا توافقهم دې سره موافقت کی جما قدی گواہی کی او دې معنی تفسیر ال معنی کی فلاشہ نہون میں فلا تصدقتهم تد دې تصدیق متوافرې کی دروغ گواہی دوی تصدیق متوافر کہ جبین کو جسم دا قدرو دی ولا ت الطبع هوا الذينه او طابريمه کووا دخواشاو د حال قتانوذبو ب آيات نهجنبة سر روسونه ذمونته والنه لا يؤمنونه بالآثرتي او ها کسان فيمان نه روړي وهم بر یادوندي سره برابرري عني نورو خلکو لم لا برابرري شقي د اللهربج سرران قول تعالوا اپلو ما حرم ربكم دي ايا تبركه تدبير ابن جرير بن جل اكسسٹی کي تقطي نور اكثر مقصيرين عبد الله بن مسعود رضي الله قول دي کري کي عبد الله بن مسعود رضي الله من ارادا ان ينظرا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراده د جادي اراده بي ان ينظر الى رؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دي الذي عليها خاتمه اعوذ ببنيه عليه السلام اعوذ من دي بيان رو تشيو فل يقرأ ها. فل يقرأ هؤلاء فس دا فسعرفند دعايتون اولي ذلك النبي السلام ديتين وقول تعالوا اكلوا ما حرم ربكم فذيك يوم تزين وجيكو اوه ای نبی علی السلام تعالوا راکی اكلو چې تاسو تعالوا د اولیاء د چتوانین یو اوجه خبره ترایسي اكلو چې تاسو بیان ما حرم ربكم هغه چې حرم کوي رب تاسو علیکم تکاسمان دی الله څه شرکو دی شیان دا چې شرکو نکي د الله سره شیان زرابر هذا الله شرك نکه شرک ته دا مسلده او قید دا وقید ضروری دی دیو جناه امي يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه مشرک انسان الله جنت سره نه داخلي اول دا مشرک انسان د شرک یا معافنی کی دیو جنا ته شرک نه مقصد ذکر کو نبی عليه السلام معاذ رضي الله عنه فرمی یا معاذ لا تشرك بالله والين تو تلتا او حرستان امعاز رضي الله و سمد الله صلى شرق مكوام اگر كتا قتل خوشي یا تؤسو زوليش و لكن شرق الله صلى الله عليه وسلم فكذل دل صبيح عمل بأخذ جدا دين و بالوالديني احسانا او موت لارت روحيك نتوي او احسان كثير مخشوه بخاركي ولا تفتلو اولادكم او موزني اولاد ساتوا من املاق توجه دلوهنا نحنو نحن نورز حکومت یاهم موږ رزق در توتاز تا او یاهم او دې ته موږ ورکو نه موږ حکومت یاهم نن څه ځکه څنګه خاندانی منصبګندی دم هغه قرآنی کې د ګنو آیاتو نه خلاف دیو د آیاتي ځکه څنګه خاندانی منصبګندی یې را خلک بزيات چې د دې په وروست کې کې د دې زيون او د دې خراب الله رب الجميع ولا تقتلوا اولادكم من إملاق دغه دې یم نه موځ نه بلکې مون تاسې ته امر دې درکو او دې ته مونږ غريږ ورته بلکې هغې حدیث کراږي نبی عليه الصلاه والسلام فرمیلو. انما ترزقونا وكنتم بنا بزو افائتم تاسې ته کوم دارې دې درکلي شي تاسو تاسې انداځ ته لې شي مدار تاسې کمزور په وجه باندې الله په دې کمزور باندې رحم وکي هدا تاسې دارې دې درکې او کې انسان دا او چېرې ځکه کار کې کوم په ما ته خوراک ملایويږي محدث کرازي بعضی تر کې دا له غوري رضی الله تعالیو کیدوي چې اولی ځکه کوي نبی عليه السلام ته فمي زما ضرر دې دې طرفلې دې دنیا سکار نکی او زما ګټه تناس دې طرف زما ګټه کې داینه خوراک کې نبی عليه السلام او سلام او فمي لعلک ترزق به خدا مو چې ځکه کار کې کوم ما ته خوراک ی دې کتابونه دې الله پر راکړې دې ایمیز ذکر له پر دا خبره کېږي باور کې پر راغورونه کې الله رب العزت دی او څومره خلک زیات الله رب العزت ما کېتم تاسو نه او کېتم چې خونړه په لکه یې د نهانو ضرورت لري نو څه بچلې د دین کم خرا کنه ګوښمره په استفادونه ته به هر جا ته فراقان سملای ولا تقربوا او من ازژای جا او من ازژای کی وی Bazل جدا و در جنرhalt مخت�طهی کرون باطب آوری و من در او جنرح들이 کان در مخرتوں گیلت ؟ töبو ریالات فرش lleva از پر خلک سوز يگیلت او طریق پر نھر خلکانی کب другой براد در او جو جرک کیون مای و طرق وцийifiersان او من ازژای شهای او من ازژای عدد نانعو منها به شکورتان نظم منها شمای و کار بی هی بادکاری زناکاری متوی پتو و متوی دلتا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ قرآن شریف وی منی زیکی گئی بی حییتا بی حییی قولی ندی بلکی وَلَا تَقْعَلُ الْفَوَاحِشَ ده بی حیی کار متوی بلکی قرآن شریف وی وَلَا تَقْرَبُ ده بی حیی کار تا نیزدیکی گئی همها وجدادا میا جام مشاهده درم کله یو کله تومره یو څه د نږدې کیږي وزري داخل شومه ملانه کوم دي مثال پطور یو دغه پټې ده دا اچلا کی په تر باندې چکر د اول کده ما پرې پټې اډو کیرا ما تومن استم راوخه دې لري یو د دې استم راوخه نو هغه دې په ديکار باندې مطلع کیږي چې هغه اخلاق کی یا مثال پتور باندې یو پټی د دې نږدې کې نږدې په ټولې پرخه ده نکته په یو پټی بیا ورکږي یو قاعده چور نږدې شحال کنه او شی ده دیو جن حدیث لري درازین نبی الله اسلام پر ميلو من حم من حم اوله او شغو اي قاطه من حم حم اوله حم سوب دې یو پټی دښمنه کې ځاتره یې ورنږدې او شاکو این یقافی هی دیر نیزی دا چې دا صدی و پدی که واقعی شی و چوکارت غلط کارت صرف فرمزدی شوی یو صور زی زی صدی تجربو کی یو صور زی بیشترکین و غیره صدی ترکین هستی دیو دیروی زی چرس نکوم نشن کومن صور زی پس و پا آغیر آوری دلیو نوم یو گناه وارو صدی ترکین هستی نصور زی پس ترکین هستی پا آگناه که بیا مفترایشی او صور منی جيڪي به حيتا کي خراب ڪٽن ولع تقتل النص جيڪي قامو جي نفس حق حرم الله ج حرام قلبي الله رب ال عزت الا بالحقي مگر ته حق السلام حقنا مراد کي دال مسلمان يوجي حد پاربان جا دي بل قتل کي بقيتات کي وجدي شي دين يوج مسلمان دي بيان مرتد چي دين, دين اسلام دری ورزی بایتا محلت ور کریشی که دری ورزی که واپس مسلمان نشو بیا با قتل <سؤال> کېشي که زناناوها ترحاغ پوری با پقید چې دا بیا مسلمان نشو که نبا ترمر پوری با دا پقید کیوی دریم صورت مسلمان د قتل <سؤال> حاغده دی چو مسلمان شادی شدو وادی کری دی او دید آغین د دفتکاری و زناکاری وکانو بیا برا جنس مگیشن ایلا بالحق نه دا زالیکوم و ساکوم بیئی او سید کولی چیتاو سا پرید پران، لعیل کم تاقلون دی دکارا دی دا دا دا اقل نکار واقعی، مال اليتینی او منی زیکیگی مال دیتین تا، کنی زیشی نو قرارت با مدروشی، الا باللتی مگر تا حاقا طریقا بان دی احضان و جاری را خط طریقا دا، حتی یبلوغا شده تر بیچ و رسی زانی خولتا، زا غدا مان خیالو تاتا چی زان شمالو وا اقل قیلہ کول ورتې نه نه او میزان او طول بل قص په انصاف را کېل او میزان کې فرق داده کېل ولې کې بې ایماني ده یوه ځکه خلکو ګورې اکثر پېمانه نه وي دي او میزان کې کلو 2 کلو دړې په دې باندې کوم څوک یې د میزان لری لا نو کلی کو نه الله مگر سطاقت ده فإذام او قرار ج حم یاوينا کوي تاسو بره کويدي پت سر کوي ولو د دا قبع اگر کا تا د خپورري وبي بالله او او رَبُّ الله ربجدباني پ روال کوي ذلك نوصواكم ب اوجد کويخ تا فديباندي لا کومدي د وأن هذا الصور مستقيمًا أو يقيناً في القرآن الشريف لا أرضا ماذا مستقيمًا قال الله رب رجل صرمي فاتبعوه فازدده قابداري أطيه ولا فاتبعو السبولا أو قابداري مستوي دجعن لارو فتفرق بكم فازدد بكثاث لرا عن سبيله فلا ريد الله رب العزتنا حديث كالعزي عبدالله مسؤول رجل الله وطعانه فرمي يؤذن من لديه عليه السلام خر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم بيديه نبي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خط بيديه نبي عليه السلام یو کر خديه خلاص دغه راخ ثم قال هذا سيد الله المستقيما يا نبي عليه السلام فرمیل دا الله رب الکنی خلاصم و خط عن يمينه وشماله نبی علیہ السلام دی قرخنا غیر چاتریم ته نور قرخ راخ کله دا یو نغه تر صندوق وا فاطمه صحیح اتر قرخ بیا نبی علیہ السلام و سلام قال هاذہ تبل <سؤال> دا هغه غنی لار <سؤال> دی لیس من ہس سیدن الا علی الشیطانو <سؤال> یذو الیہی <سؤال> کدی لا رکی ہج تولار می سے داکم تی می رلا نگد ورت کیجی الا علی الشیطانو یذو الیہی لغیر په هاري ولار باندې شیطان ناس یو خپل طرف قلب ته دعوت ورتي ثم قرا وان نه هاذا سراتي متثمن <متضح> پس بيوغو جن بي علي چې دا قران شريف د الله ميغلار له او کين او تابع داری نو دوی اڅه بولا د او د بل مراد روحاني دي د وجاهد رحمت عليه قول مراد او شبحات که از جن لار <سؤال> ای بیدار کتنا چیزن تری که خلق راییتی ده شباعت و هغلاری حغپری دهی. کتابیدار که متتفرق بیكم عن سبیلهی. کس جدور بکی یا وابڑی تاثل اراد لارید اللحمان. <سؤال> لالکم نسوا کن بهی تارنیلوز جن دولیشی تاثتا فرید و سور سران. لعالکم تتخون لیده تارا ثم آتینا موسیل کتاب ثم دلتا اصلاحات دا پاردین، ترتیب دا پاردین، ثم آتینا دیالا اوبرا شور کرو مونگا موسیل کتاباں موسیل کتاباں، موسیل علیہ السلام تا کتاباں، تماماں کوراں، علا اللذی و تصویلاں لکل شیئن، او وزاہت دا پارد هر یوسیل، لکل شیئن مراد ابو سعود تصویر او مظهر و روح المعنى ذكره يحتاج إليه تاج خلق في الدين كل مسئولون تحلق دينك محتاجون في هذه الموضوعات لأنها دا تقول لدنيا هاري خبرتك سكين دين كم إنسانون تحلق دينك محتاجون في كل شيء يحتاج إليه في الدين كم خلق دينك محتاجون وهدنه دا هدايته ورحمته ورحمته وعقل قطارا لعلهم دا قطارا بلقاء ربهم دیپ ملاقات در وقت قلب ان ایمان روی و حالا کے کلام صحیح شریف دا قرانی شریف کتابن کتاب دے انز الوشان کتاب دا کتاب تنوین دا فرض طالبین دے ازنوشان تے تاکہ اول الوشان أو عمرن ہاں بی حدیث کیڑی گئی کہ نبی علیہ انسان نے فرمایا و فضل کلام اللہ علی سایر کلام ک فضل اللہ علی خلقی دا الله دا کلام دا الله دا خبرو کیڑی پنورو ذات وی له څنګه ایز الله رب الیج تزلیل تخلو بندگان دې ذقت الله کتاب تزلیل پنورو کلامو پنورو حاضر دې دوم رازمت والا الله الله رب الیج تامي ما دې لرا په دې ترین عظمت کې اچین مبارکم ذکر او ای سیدا کلام الملک نلوک کلام دابا جهان خبره دا دا خبره با جهانې یي یبا سيا با سانی واللہ رب یتک زادین و چاغل علی کلی کتاب خانہ خوتی مبارک دن د خیر ندی برکات ندی مبارک یا بخره داد دا خیر و ندی کتاب دی شاول الله رحمتہ علیه ذکری ز مبارک لازمی تو مال متعدل درا دا قرانی شریف خیر و برکت را وتم ته تو دس کے بخره خدیدې و نور گیم شه د رحمت راوی او قرانی شریف چې تم سریو دیږي د هغه کی عظمت استقوال و, و شرافت پک مثال پتور ته مش په ګداراغه لنته القمر د سمه عزت ملوشي کومه میاشي قران شریف راغه شهر رمضان اللي انزل فيه القران ثمرا عزت دی میاشي د ملوشي ولنا رمضان په مخکلم رمضان په نورو لدیږي دارن کم امهت ګرانغه ها امت توم نه امت, امت وګر دی دارن سم پیغمبر باندې ګرانغه سید الرسول الله ربو دې ته هغه جوړته د می فرشتي ګراوړه دغری لې صلاه سلام د فرشتو ترداه د تاسو ته قرآن شریف د کوم چیز ذره لګي هغه عزت پیدا کیږي کوم کاه سره قرآن شریف لګي هغه کار څومره عزت منږي کومه تاسو باندې قرآن شریف یې خليکې هغه تاسو څومره عزت منږي کومه کا په لاره قرآن شریف نه راتاوې څومره عزت منږي او قرآن شریف خپل خدای عزتمن شرافات ولر کی کوم چې تاسو دې ترې ولیکئ چې هغه عزت منږي الله انسانم کول سرایزیشن دیوم مزت ڈویلپمنٹ ديشي ست ویو پزديتا ديږي وه تقو او يري دي الله ان ان لکم قرحمون ديرا پارا کې ټول څمانه رحم کوي شي انت بولوا الله رب الکتاب درالیگه د حکمت ذکر کې تما نړی را لګرن خلقو به نور ته کې طالب ور پېشي ترانه کې شي قرآن ته کوو دا چې اونویته پنما ان ذل یہ جننگالی گلیشو کتاب را صای فصینی فدور دنا می ملتابلنه مکه زمون ان یہود او نصاری حرید او کتاب ور گئی شو ترانه کئ شو او یہ جنن او غا هندرا س دین دنستر دوینا لہا کین او تقول یا ذا و ویلو ان انزل علیه الكتاب اجری را لی گلیشوی کتاب لکونا اهدا منھم مخ بهوي مونه ډېر په هظیت بانندې بي نه د مونږ ته کகிتاب راغ مونங்க دی دیر په دایت دی نو قلکنا الله پرني وي باني خत्مونو دپه پ جا او کوم به نه ربې کوم پهستاني سر راغ تا او سوا دل طرففا درستاسو و د ور رحمة دایت او رحم خوګي راغوي سبب د هظ رامتي فمنمو فو ډېر ظالم ممن حال كان كذّبوا بآيات الله بنسبه ضروبي فاذكروا بالله رب العزتام دي وصلط عنها او اريدا علينا سنجز الذين زرده سذاب غوركم من هاو كسانطا يسبقون عن اياتنا كي اريد اياذنا ثم الاذا بي بعد ذا بما كانوا يسبقون فسبب دهه كي اريد اريدين الحين زرونه تفسير دي انتظار نکي الا ان تعتيهم الملائكه مگر دا چرابه شي ته فرشتي يني بازات کرا او يات يا ربك يا رب کي رب ساي ني بازات کرا يا تي مراد مولانا اي يات يا امر ربك بلا عذاب را حکم درب ساي ني او یاتی ایجرایشی بازو آیات ربکان بازی نخی دربستا ینی بازی نخی در عذاب دربستان یون آیاتی ها و رضیاتی ترابشی بازو آیات ربکان بازی نخی نقو دربستا مراتنا عغد عذاب نخی در خیامت نخی لاین فاو نقصن ایده بورنکی یون نقصا ایمان ده غين. لم تکون که نوی دا آمند ایمان راوڑه من قبل و مخی او که تبس یه نوی کوری بی ایمانی ایمان اخفل که خیر سی اخلاص خیرن مراد تکیر مداری که ما من سکیر را فرمی که بغیر دا اخلاص ما ایمان راوڑه هاگ انسان تا فیدا نور که بلکه علا با فیدا ورکی که کل انسان اخلاص تری ایمان راوڑه دا زنی ایمان راوڑه لاکن مراکشی دی یو خپل د ولانو دا د مراکنه تفصیل او شنب لکه جنور د مغرب طرف نروخي د مار طرف نروخه دغه خلک ایمان جوړي او ایمان حاوی تفصیل شوور کوله حدیث کرازی بخاری شریف حدیث دی نبی علیه الصلاه والسلام لا تقوم الساعة حتى تطلع شمت من المغربین در هغه پوری وبا قیامت قائم کیږي تر څو پوری ځناور روغېږي له مغرب د طرف نه فیظت ولعث کله ځناور د مغرب له طرف نه روغېږي ورآه الناس امنوا اجمعين کله چې داخل نور د دا مغرب له طرف نه ویل ټول په ټوله ایمان ورې او ځلک لاین ته ونصب ایمانها ودغه هغه وخت دی چې ونصب د هغه ایمان پیدانور کې ثم قرر رسول الله صلی الله علیه وسلم هاغه پیانی نبی علیه السلام دا آیات علیه سلو، الله دا اللہ دا عذاب نخرایشی، بزیادی یو انسان ایمان داولی، ناها ایمان دا تبیا قیده نیشو ورکولی، ذکر کره چه علامات داولی داولیشو، ایمان داولی پیدا ورکولیشو ورکولی، قول انتظروو و نبی علیه السلام انتظار کوي اینا منتظروون یک جنن انتظار کوئن ان اینا لذین فرقو دینو، یګینن هرګسان چې تاسو نو دې ګوین په لوکانو شيان او شو دې دلې دلې لسمینو میته دی نا پیښین یګی دلکه مراد دې نا کلو منی بتدا وجا به مالم یامر به الله فقط طرق دینهو مدارک نور ذکر کئ ارا ویثال او کلو منی بتدا بلا تنکم انسان یو بیرت شروع و بما لم يامر به الا او هارها صفان راسلو کوئی شا اللہ تعریبوکنو کری فقد فرق دینو دین سسنسکا دین گدوڈتو فرقو دین دین سسنسکا بدعات رومی صلحا قرارو اجلو اللہ رب العزب تعریبا لہو کم نوکره او تسر کورتبی ذکر کوئی اصحاب البدع و اصحاب الهواء من حضر الامتی مراتنا اقبضیات والا خلق دیچاری دین وین اصحاب الحواع دا خواهش تاقداری که وونکی خلق دا دیومت هسته. تی خواهش پرسی و فکیمی دا خواهش مطابق در آدانی. مدین بدا آغی تا بکیم دا خلق دا آغینا مرادی هسته. و باز رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم اخبرت آیات علیت کو جا نبی علیہ السلام مفرمیلی المراد من حاضر آیت احل البدعی و شبعات و احل الظلالتی پی حاضر آیتیں. اذي ايات دي دليس رضو ذکر شوی یہ دے بدیاں ذکر شوی 40 دین تک مت کرے جدو کرے دین تم خلق کی جو ہو تو روانگی لشبہ صادگی کی اگے دین گدو کرے گی اور درین نمبر ال لعلت ال گمراہی والا خلیبی حبیبین تصنسے کے گڈوڑے ہیں تو اضی انما امرہم یقینن حکم فیصلہ لدی الہ اللہ اللہ ثم ينبئهم <تصحة> جا بخبر کی دیل رابی ما كانو يفعلون، فهان عطمان دی جو دی سامل کون تیم، من جا ابل حسنتی هرها وچاچ راسلو که بالحسنتی <تصح> پنی کی باندی، فلهو عشر امثالها، تقاردد عشر امثالها، لزد دلیب ینی پشاند دی، ومن جا ابی سیاتی اوچاچ راسلو که بذیف و گناہ باندی، فلا يجزا اللہ مثلها، تسبذاب انیشو ورکول دیتا الا مثل ها مگر پشان ده غي وهم لا یظلمون او بدی بنده با ظلم نشو کولین دا د عام الحسن چې نه مرادي نجوزره نه مهولازي کړي مراد ته کوی او سی یین او شېرکو خدای ولوی نیکی اولوی بجنه عرض کړي ورنا حسنته ټول نیکی مرادی ذل قرآن من جاء عبد الحسنہ من قال حسنہ نبی نے کیا کہونی کیوں جو فلک بدلوں گل کی کیا چرانے کہ کیوں نے کی دانی راتوں نے مراد داتی میکی اوکا احوال محفوظ ہوتا چلا لیکن یہ کی کون پیڑ خلق لیے میکی پیڑ خلق کو کی لیکن دانی کہ اللہ رسول داгран کارسو یہ تو کی سڑیا کاری دا بارو کی سو کو tội گناہوں کی اکتصو مطلبون او دا پارکی او نیکی اللہ ترسوون کم خلق دي او تاکی او نیکی اللہ ترسول اللہ دل الله او رسول اللہ او نیکی صباح نشو, نشو نیکی زائن نشو خراب نشو واللہی جو فلت بودلو رکی عشر ام صالح بعض علمان دا عشر معنی فلت فریق دریا بعض علمان مراد دینا بشمی ردی او اکثر انتهاد عادتادی تکیجی نهاو فلت باندی لکه پو ک مونږ چې کله یو د درې و نولس پور ک شي نو بیا یو ل دولت درې ل ستانوجې یولس دولس دو زی ک په یو ل سر یځ چې دولت سره یو د درې دا سر ل سر ی کدل بیا چې د ل مروسچېبي او د اناد بیا ورې کي امتحانه تعات د حغللتمانې کېږي عربې دېږي کله چې ع عشر پور لاې عشرهتون یا عون کورې نو بیا و د عشره یولس دغ عربېې و دن وجهنا عشرو امصال عمانه به اشمال بعضنا موضا مانا شري ده واجه والله هزه كالتوری ده او مستیسوی ته سمرا ده انسان اخلاس زیاده الله سو صوچنده صوچنده ده اخری بدل زیاده ورکی وهم لا يظلمون او قدیب عن ظلم ونکریشی ظلم نمراه تفتیر مزهری زیاده اخری زلم ده ده یا انسان نیده ورکیشی ده اخری بدل ورکیشی یا یو انسان گناه نوی کوئی او دعاقی صداور کولی شداز ظلم بیو اللہ رب رزد براس و مکیم قول نبی علیہ السلام این نمی حدانی یکینا نزدکره ما لرا ربی رب زمان الاغ سرات مستقیم فاق لا رمی غبانی یا ما ترد زمان لا رمی غیتان دینا نقی ام ملت ابراهیما دین نزدک دین بیبراهیم علیہ السلام حنیفا چپاکو وما کان من المشرکین او مې دراغې باندې حې سلام دې ستاسو نام لمکریکان نه كله ويا نبي عليه السلام دې نصلاتي یقینن او قرباني جنا و ما ايايا او جون جنا و مماتي مرجما لله خاص الله رب العزت لغه رب العالمين يا رب المخلوقات دې صلاتي و نسكي بعض ال ما صلاتي او نسكي ما ن او دین کولمو له نماز صلات نو مراد تعلق عبادت بدنی دی او نسکین مراد ټول عبادت مالیه او عبادت په بدن کې بدن عبادت کې ټول نه اذان عبادت نوز نه غږی او دمال مال ته عبادت کې ټول نه ښه عبادت قرباني وا نه غږی ذکر کا نو مراد نه ټول د مال او د بدن عبادت دی او مر گو جونزا ما الاله اطاف اللہ رضی رب العالمین تی رب مخلصاتی انداللہ رضا فارقم دکلو رب سبراشی تصولی لرب کون حر سرکی دکلو موزنگ اللہ رضا فارقوا او خرباننگ اللہ رضا فارقم لا شریک لگو نشدی شریک لگاو گزالی کامیتون او قدیمان دیو کم فیشو ماتا و انا اول المسلمین او امز اول دا غارکی قول هو يا نبي لي سلام غير الله يا بغيض الله انا ابي ربن او قلت وما جبل رب هو رب كل شيء وقال الله رب ترب دار يوسف دي تربیت جون کے دار یوسف دین ولا تكتب ولا تكن منا ولا تعمل كذنبك يا نعمل لكن كل نفس ليسونك الا عليه ما جت ذوي भाव बांधवी ولا تذواذ رت وذوقا او بار من او بارون کے بعد بدل کر توم الى ربكم مرجعوكم بیارب اصلاس اتاوا قدس کدل اصلاس اتاوا فیونبئوكم اصحابر با کتاس و لرا بماکون سنو تیجی تقسلی تاسو فاقصو جوی تاس و فجر کی اصلاح کون تی او اللذی الله اللہ اغضا دیجا لکم تگرزولی تاس و لرا خلاعفا یوب الفصی خلاعف الارض یوب الفصی رو سفات کی دلتی انا يخلذ للمذرك اللي ديه ملالز کر دي قوم يخلف بالغون داو دا قوم ک دیوبل نیروسه پات کی یار لا چی دیوی ن دیوی رس ن تری پات کی دی مژان دی نور نو دی نه پیدا کی وی ور پا بالغ او کو تکریدی بالغ سالتنا فو قبالن لا پات از درجه تن مرتبو کی داذ الله رب الک سبازمان لکری داو کی توار پسی کینی تثر اوسادي برکوي ف شرې او ول غې نه الله رب تاې زیات زت ورکوي اتې کمور کوي چاته مالداري زیاته ورکوي چااتې کمه وررکې وي غوره مع نهدي کوم چې تثیر پهیرر کې معاض متلا کوي غوره مع ده هغه صرف دو ک نه دی الله رب برزت تاې زیات ورکو زیاته کوم دوول اقلل اسultima lahra preyasti le chat de atorke le chat e kamorke ujjeto khata walis te krem wal malik wa malik ma allah cha to ziat malorke ichate kamorke wal jahe pachang ki um allah rab cha to ziat ja izzatorke ichate kamorke wal rizq te rizq allah rab rizq cha to ziatorke ichate kamorke na karange paay uski allah rab نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا دار الدنيا دایون کی مونږ هرڅه تفصیل دی د دنیا ژوند دی الله رب الدین ذو هرڅه قدیر په انسانانو کې لري چاته ځي ترڅو ورته ویجا ته کوم ورې لېږو او کوم پارا چې امتحان کې تاسو په خاص کې چې درګی تاسو ته امتحان دی مالاته مال ځاتور ته چې دې دبل غوښتل چې کن تاسو غریب چې دېکو پرځا کې او کنه هاځه کې دا چې شاید دا یو شېچا د بل څه الله رب العزت قدس کریم امتحان دی این نه رب کا دې چې هرڅه سري وي تابې ذرا ځاګوانه دی وینې بهش کال غفور رحيم الله رب العزت د خونته مه روانځه دي ایو وجه ذکر شو امتحان نه پر الله رب العزت دې ځوانې کوم ورک کمالي ورکري بل واجب وي چې بني الله رب, رب الناس يا تسياط ورقي کیا دي گم ورقي انظر كيف تفضلنا بعضهم على بعض ولالاخره اكبر الدرجات واكبر التفضيلات الله هذيه باركم يا تسياط ورقي دي قيامت ها مرتبه انسانان ته ماډه نشي دنیا دنيا کې ټول خلک په یو حالت دي بیا به چاته احساس نراتلي چا هه توسو پويته تمرته بو وي دغه اکټه مرتبه وي نو دنيا کې د څوک چا لک مالداري ترې وي دې دنه مالدار وشما. د جائزات دیوې زمام د خپل <سؤال> حفظه او خلکو مهموي د جایزات دیوې زمام د خپل عزت دیاتې په دنیا کې هغه معمول دی یو څور زو کې تواله دی د تړک څخه واخره تا عمر درجه چې هغه بوڅ د خپل تړل دی هغه ته اوپست دی ډېر بار خلک الله تعالی دار الصلح پیدا کوي